Розділ 15, у якому з'ясовується, що хоча поняття рентабельне мистецтво і художній дешевт зовсім не обов'язково означають контрадикцію і надієкта, проте в галузі культури навіть епохальні винаходи не так уже й легко знаходять спонсорів. Як і кожне велике місто на Шльонську, свидниця погрожувала штрафом кожному, хто насмілився би викидати на вулицю сміття або нечистоти, але аж ніяк не скидалося на те щоби цієї заборони дотримувалися надто суворо. Зовсім навпаки. було видно, що ніхто цією забороною не переймається. Коротка, але рісна вранішня злива підмочила вулички міста. А копи та коней і волів швидко вимісили на них гівняно-грязюково-солом'яне болото. Із болота, мов зачаровані острови з океанських вод, виростали купи відходів, пишно оздоблені найрізноманітнішими часом дуже видовищними екземплярами напівзогнилого стерва. По густіші гноївці чалапали гуси, по річчі плавали качки. Ледве-ледве пересувалися тротуарами з дощок і дранки, раз по раз падаючи з них. Хоча ухвали магістрату погрожували штрафом також і за вільний випас худоби, проте вулицями в обох напрямках із кувіканням гасали свині. Свині справляли враження очменілих. Вони чвалували на осліп, за прикладом своїх біблійних пращурів із землі Гадаринської, зачіпаючи пішоходів і страшачі коней. Вони проминули вуличку Ткачів, потім Бондарську, звідти чути було гупання молотків, врешті-решт високу, а вже за нею розкинувся ринок. Рейново-нові кортілу зазирнути в розташовану неподалік славно, звісно, аптеку під Золотим Лідвурмом. Він добре знав аптекаря пана Христофора Ешенлера, у якого колись вивчав основи алхімії і білої магії. Проте він відмовився від свого наміру, бо останні три тижні чимало навчили його основ конспірації, та й Шерлей підганяв. Він не сповільнив ходу навіть біля однієї з пивничок, де наливали свидницьке березневе, пиво, яке здобуло всесвітнє визнання. Швидко, наскільки дозволяв натовп. Вони перетнули торгові ряди з овочами в галереї навпроти ратуші і пішли запруженою возами вулицею Кришевецькою. Услід за Шарлем вони увійшли під низьке кам'яне склепіння, у темний тунель брами, в який смерділо так, ніби тут з давніх-давен стяли стародавні племена силезян і дзядошан. З брами вийшли у двір. Тісний простір було завалено різноманітним мотлохом і барахлом. А котів тут було стільки, що не посоромився б і храм богині Бастет у Єгипетському бабастисі. Кінець двору був оточений підковою кружанку, а біля крутих сходів, що вели на нього, стояла дерев'яна статуя із ледь помітними слідами фарби і позлітки, які налічували вже кілька століть. Який небудь святий. Лукай Євангеліст, пояснив Шарлей, ступаючи на скрипучі сходи. Патрон малярів. А чого ми сюди прийшли до цих малярів? За різним спорядженням. Марна трата часу, нетерпляче заявив Рейневан, який тужив за своєю милою. Ми гаємо час, яке ще спорядження не розумію. Тобі ми знайдемо онучі. Повір мені, вони тобі конче потрібні, та й ми зітхнемо вільніше, коли ти позбудешся старих. Коти що вилежувалися на сходах, неохоче звільняли дорогу. Шарлей в масивні двері відчинилися, і в них з'явився низький, худорлявий і розчухрений пан із синім носом у халаті по цяткованому феєрію різнобарвних плям. «Майстер Юстус Шоттель відсутній», – повідомив він, смішно мрожучі очі. «Зайдіть пізніше, добрі! О, Боже, очам своїм не вірю, шляхетний пан!» «Шарлей», – швидко випередив Демарит, – «не змушуйте ж мене стояти на порозі, пане Унгер!» «Певно, що так! Певно, що так! Прошу! Прошу!» Усередині приміщення міцно пахнуло фарбою. Бляною олією, живицею кипіла напружена робота. Кілька юнаків у замацьканих і до чорно забруднених фартухах порилися біля двох дивовижних машин. Машини були обладнані коловоротами і нагадували преси. Це і справді були преси. На очах урейнована з-під притиснутого дерев'яним гвинтом штампа Витягли картку паперу, на якій була зображена Мадонна з дитям. «Цікаво!» «Що?» Синеносий пан Унгер відірвав погляд від Самсона Митка. «Що ви сказали, молодий пане?» «Що це цікаво?» «Оце цікавіше!» Шерли підняв аркуш, винятий з-під другої машини. На аркуші було видно кілька рівно розміщених прямокутників. Це були гральні карти для пікету – Тузи, вишники і нижники – сучасні, за французьким зразком, у кольорах піки й трефелу. Тузи королі, дами та велети застаріли. Піки – листки зеленого кольору, трефи – жолоді, червоно-зелені. «Повну талію, септо тридцять шість карт, ми робимо за чотири дні!» – похвалився унер. Липці зіроблять за два!» – відповів Шарлей. Але ж роблять серійний мотлох», – обурився синіоносий. «Забийкий гравюр, або як розфарбовані, кривообрізані. Наші, погляньте, лише мають чіткий малюнок, а коли їх розфарбувати, вийде шедевр. Тому нашими грають у замках і при дворах, ба й в соборах та колегіатах. Але й з тільки голодранці, ріжуться в шинках та борделях». «Добре-добре. Скільки берете за талію?» «Півтори копи грошів, якщо локомайстерня». Якщо франко-клієнт, то плюс вартість доставки. Войдіть до індергмашку, пане Шимоне. Я там почекаю на майстра Шотеля. Задня кімната. Наприклад, остання в анфіладі кімнат приміщення в глибині дому. У другій кімнаті, через яку вони проходили, було тихіше і спокійніше. Тут за мольбертами сиділо троє художників. Вони були настільки поглинуті роботою, що навіть не повернули голів. На дошці першого художника були ще тільки ґрунт і ескіз, тому неможливо було вгадати, що буде зображено на картині. Витвір другий був уже на значно дальшій стадії готовності. На ньому була зображена Селомея з головою Яна Хрестителя на таці. Саломея була вбрана в шати довгі, але зовсім прозорі. Художник подбав про те, щоб видно було подробиці. Самсон Медок стиха пирснув. Рейневан зітхнув глянув на третю дошку і зітхнув іще голосніше. Картина була майже зовсім готова і зображувала святого Себастьяна. Але Себастьян на картині принципово відрізнявся від звичних зображень мученика. Звичайно, він так само стояв під стовпом, так само натхненно усміхався, зважаючи на численні стріли, устромлені в живіт і торси Феба. Але, власне, тут схожість закінчувалася, тому що цей Себастьян – був зовсім голий. Його грубезний інструмент звисав так імпезантно, що картина ця в будь-якого чоловіка мусила би викликати почуття власної неповноцінності. «Спеціальне замовлення», пояснив Шимон Унгер. «Для монастиря у кучебниці. Прошу, панове, до індергмашку». Збоку розташований неподалік вулиці Котляревської долітав дикий гуркіт і брязкіт. «У цих...» показав рухом голови Шарлей, який уже якийсь час щось писав на аркуші паперу. «У цих, видно, багато замовлень. Шпарко йдуть справи в котлярському рукомислі. А як у вас, дорогий пане Шимоне?» «Застій!» – досить сумно відповів Унгер. «Замовлення не нарікатиму є. Та що з того, коли нема як товар розвозити? Чверті милі не проїдеш, а тебе вже затримують від кіля, мовляв, куди, питають у якій справі». У сепетах та у саквах порпаються хто, інквізиція чи колдіц? І ті, і другі. Ксензе інквізиторів-домініканців за три кроки звідси сидять, а в пана старосту колдіця не мов би диявол вселився. А все через те, що було зловлено зразу двох чеських емісарів з єретичними писаннями й маніфестами. Вони коли із заплічних справ майстер у ратуші припік, зізналися із ким мали справу, хто їм допомагав. «Тут у нас, також у Яворі, у Рихбаху, навіть по селах, у Кличкові, у Вірах, тільки тут у Свидниці восьмеро на багаттях згоріло на вигоні перед нижніми воротами. Але справжня біда почалася тиждень тому, коли в День Апостола Варфоломія у самий полудень на Вроцлавському гостинці хтось забив багатого купця, пана Миколая Нойнмаркта. Дивно, ой дивно, то була справа». «Дивно?» Раптом зацікавився Рейнеман. «Чому?» а «Тому, юний пане, що ніхто зрозуміти не міг, хто й навіщо пана Ноймарк вбив. Одні казали, начебто лицарі-грабіжники, хоча б таки собі Гайн фон або Буко Гросіх, а інші говорили, що це Кунс Авлок, теж лиходійний з останніх. Авлок, кажуть, якогось юнака, вигнанця, по всьому Шльонську переслідує». Бо той юнак чиюсь дружину зганьбив гвалтом і чаклуванням. Інші кажуть, що не як саме цей переслідуваний юнак купця й вбив, а ще інші подейкують, що вбивцями є гусити, яких пан Ноймарк чимось дойняв. Як воно там було насправді не тями не добереш, але пан староста Колдіц ускаженів. Клявся, що з убивці пана Ноймаркта, коли його впійме, живцем шкуру спустить. А в результаті тепер товару не можна розвозити, бо безперестанку перевіряють або ті, або інші, як не як інквізиція, то старості, люди. Так, так. Так, так. Рейневан, який уже давно розважався тим, що шкрябав щось вуглиною по папері, раптом підняв голову і штурхунув ліктем Самсона метка. Публіку Супер Омнес, сказав тихо, показуючи тому картку. Аніс де Санктмонія. «Позиційонний хомініс. Волунта світа». «Що?» «Волунта світа? А може потеста світа? Я намагаюся відтворити напис на опаленому патерліновому папері. Ти що, забув? Ти ж казав, що це важливо. Я мав згадати, що там написано, от я і згадую». «Ага, правда. М -м, потеста світа. На жаль, у мене це ні з чим не асоціюється». «А майстра Юстуса», – промовив сам до себе Унгер – як не було, так і немає. Не би у відповідь на закляття, двері відчинилися, і в них з'явився чоловік, убраний у чорну простору, підбиту хутром Делю з дуже широкими рукавами. Він не був подібний на художника, був подібний на бургомістра. «Вітаю тебе, Юстаса!» «Клянусься кістьми святого Вольфганга, Павле, це ти і на волі!» «Як бачиш!» «А звати мене тепер Шерлем». Шерле, а твої компаньйони? «Вони також на волі». Майстер Шотель погладив кота, який, з'явившись невідомо звідки, терся об його литки. Потім усівся за стіл, сплів руки на животі. Він уважно роздивився рей на неї довго, дуже довго не відривав погляду від Самсона Митка. «Ти приїхав по гроші». Нарешті понуру вгадав він. «Мо що одначе тебе попередити?» «Ще справи йдуть кепсько». Безцеремонно перебив його Шарли. «Знаю, чув. Ось список. Написав, стомившись чекати на тебе. Усе, що в ньому фігурує, мені потрібно. на завтра. Кіт зістрибнув, що телеві на коліна. Гравер у задумі погладив його. Читав довго, нарешті підняв очі. «Післязавтра, адже завтра неділя». «Справді, я й забув», – погодився Шерли. «Що ж, відсвяткуємо, і ми день святий. Не знаю, коли знову до свидниці завітаю, так що грішно було б не відвідати одну-дві холодні певнички, Не випробувати, як цьогоріч удалося Березневе. Але післязавтра, майстру, це післязавтра, понеділок, ані днем пізніше. Розумієш?» Майстер шотельки в ком запевнив, що так. «Я не питаю тебе». Продовжив після паузи Шарлей про стан рахунка, тому що ні товариство розпускаєте, ні свою частку забирати не збираюся. Але переконай мене, що ти дбаєш про товариство, що не нехтуєш добрими порадами, що їх я тобі колись дав, а також ідеями, які можуть бути прибутковими для товариства. Знаєш, про що я? Знаю. Юстус Шотель видобув з калитки «Великий ключ». І зараз я тебе переконаю, що твої ідеї та поради беру близько до серця, пане Шимоне. Вийміть, ну, будь ласка, зі скрині і принесіть пробні зразки ксилографій тих, котрі з біблійської серії». Унгер повернувся швидко. «Прошу!» – Шотель розкинув аркуші на столі. «Усе моя власна рука!» – учням не давав. «Деякі готові йти під прес, над деякими я ще працюю». «Я вірю, що твоя ідея була слушна, що люди це купуватимуть нашу біблійну серію. Прошу, прошу, оціни і ви оцініть, панове!» Усі нахилилися над столом. «Що це?» Рейневан, почервонівши, указав на один з аркушів, на якому була зображена оголена пара в абсолютно недвозначній позі та ситуації. «Що це таке?» «Адам і Єва, це ж видно!» «А те, на що спирається Єва, це дерево пізнання». «Ага. Ось тут, прошу, погляньте». Демонстрував далі гравірувальник, сповнений гордості за свої твори. Мойсей ну і, і Агара. Тут Самсон і Даліло, тут Тамнон і Тамар. Ну, зовсім непогано мені вдалося. А? а це...» «Ова, а це що таке? Оце переплетіння?» «Як і влея, і рахіль». «А це...» – зикнувся Ринеман. Відчуваючи, що кров тут порсне йому зіщів. Що це. Це? ти, Йонатан, безтурботно пояснив Юстус Шотель. Але це треба буде ще підправити переробити. Перероби, досить холодно перебив Шерли. Не давидай Варсавію, бо тут холера бракує тільки валами й ослиці. Стримай трошки уяву, Юстусе, коли її забагато, то це шкодить. Колись як, забагато солі в супі, а це не йде на користь справи. «Загалом, однак», – додав він, щоб піддобрити трохи ображеного художника. «Бене, бене, бенісіме, майстро. скажу коротко, – краще, ніж я сподівався. Юстус шотель просвітлів, як і будь-який марнославний, і ласий на похвалу метець. «Якщо бачиш, Шерлею, часу я не марную, про фірму дбаю». «А ще скажу тобі, що я встановив дуже цікаві контакти, які можуть виявитися дуже вигідними для нашого товариства. Отож, знай, що під волом і ягням я познайомився з незвичайним молодим чоловіком та лановитим винахідником. Та що тут розказувати? Сам побачиш і почуєш. Я ж би його запросив. Він ось ось має з'явитися. Ручаюся, коли ти з ним познайомишся». «Не познайомлюся», – перебив Шарлий. Я не хочу, щоб цей молодий чоловік взагалі бачив мене в тебе. Ані мене, ані моїх супутників. Ммм, mm, розумію. Запевнив трохи помовчавши шатель. Ти знову вляпався в якесь лайно. Можна сказати і так. Кримінальне чи політичне – це залежить від точки зору. Ну, що ж, такі часи. Те, що ти не хочеш, щоб тебе тут бачили, розумію. Одначе, в цьому випадку... Твої побоювання не обґрунтовані. Юнак, про якого я говорю, німець, родом з Майнца, бакалавр Ерфуртського університету. Ну, з проїздом, нікого тут ти знає, і вже не знатиме, бо невдовзі від'їжджає. Варто, Шарли, варто з ним познайомитися. Варто замислитися над тим, що він винайшов. Це незвичайна світла голова, я б сказав візіонер, воїстину вір Мірабліс. Ти сам побачиш». Глибоку лунко задзвенів дзвін парафіального костелу, його заклик до молитви ангел Господній підхопили дзвіниці чотирьох інших свидинських храмів, дзвони остаточно завершили робочий день, нарешті замовкли навіть працьовиті й гучні майстерні на Котляревській вулиці. Уже давно розійшлися по домівках і художники та челядники зробітні Юстуса Шетеля. Тому, коли, нарешті, з'явився обіцяний гість. Їдно знайомство світла голова, візіонер. У кімнаті з пресами залишилися тільки сам майстер Шимон Унгер, Шарлей, Рейневан і Самсон Медок. Гість і справді був молодим чоловіком, ровесником Рейневана. Школяр одразу розпізнав школяра. Під час привітання призначений Рейневаном і уклін був трохи менш формальним, а усмішка трохи більш щирою. На прибульцеві були високі чоботи з тисненої козячої шкіри. М'який оксамитовий берет і короткий плащ поверх шкіряної куртки, що застібалося на численні латунні гачки. На плечі висіла велика дорожня торба. Загалом, він більше скидався на бродячого трувера, ніж на школяра. Єдиним, що вказувало на академічні зв'язки, був широкий нюрманський кинджал Зброя популярна в усіх навчальних закладах Європи як серед студентів, так і серед наукових працівників. Я бакалавр Ерфуртської академії, почав прибули, не чекаючи, поки шотель його представить. Йоган гансфляйш фон Зульхелом Цум Гутенберг. Я знаю, що це трохи задовго, тому зазвичай скорочую до самого лише Гутенберга Йоган Гутенберг. Похвально, відповів Шерли. Оскільки я теж прихильник, того щоб скорочувати речі, не потрібно довгі. Перейдімо, не гавчись до суті справи. Чого стосується ваш винахід, пане Йохане Гутенберг? Друку, точніше, друкування текстів. Шарли з них перебрав розкидані на лаві силографії, виняв і показав одну, на якій під зображенням святої трійці виднівся напис «Бенедикти Популі Деоностро». Благословляйте народи нашого Бога. Латина. Знаю. Трохи почервонів Гутенберг. Знаю, пане, що ви маєте на увазі, однак зверніть увагу на те, що для того, аби розмістити текст на вашій ксилографії, аби виготовити цей напис, погодьтеся, не дуже довгий, граверові довелося марудно різбити по дереву за два дні. А якби він при цьому помилився хоча б в одні літери, то вся праця пішла б на нівець, він би мусив усе починати наново. А якби йому треба було виготовити гравюру, скажімо, для всього шістдесят п'ятого псалма скільки йому довелося би працювати? А на всі псалми? А на всю Біблію? Наскільки довго?» «Вічність, бонже. перебив Шарлий. «Винахід же вашої милості, як я здогадуюся, усуває недоліки при різьбі по дереву?» «Значною мірою. Мені цікаво. Якщо дозволити, я продемонструю. Дозволю». Йоган Генсфляйш фон Зульгілох Цум Гутенберг розкрив свою торбу, висипав її вміст на стіл і взявся демонструвати, описуючи свої дії словами. Я виготовив, казав він і показував, із твердого металу кубики з окремими літерами. Літери на кубиках, як бачите, вирізані випукло, тому я назвав це патрицею. Витиснувши таку патрицю у м'якій міді, я одержав. «Матрицю», – здогадався Шарли. «Це очевидно. Випукли пасує до вігнутого, як татусь до мамусі. Слухай далі, пане фон Гутенберг». «У заглиблених матрицях», – продовжував бакалавр, – «я можу ливарським способом зробити відливки бухштаб, тобто літер, і мати їх скільки захочу. Ось вони, прошу поглянути». Літери, кубики яких ідеально прилягають один до одного, я укладаю у відповідному порядку в оцій отрамці. Рамка невелика, тільки для демонстраційних цілей, але нормально, прошу поглянути, вона має розмір сторінки майбутньої книги. Як бачите, я встановлю довжину рядка, укладаю клинці, щоб вирівняти поля, стискаю рамку залізною обоймою, щоб усе це в мене не порозліталося, Змащую тушю, тією саме, якою користуєтеся ви. Чи можна попросити допомогти, пане Унгер, кладу під прес на це картку паперу, пане Унгер Гвинт, і прошу дуже, готова. На аркушику, рівнесенько посередині, видруку чітко і чисто було видно юбілати де Омністерра псалмом дічите номіні Еуїс. «Псалом 65 -й. плеснув у долоні Юстус Шотель. «Як живий!» «Я вражений», – визнав Шарли. «Дуже вражений, пане Гутенберг. Але я був би ще більше вражений, якби не факт, що має бути дічете номені Ейус, а не Ейус». «Ха!» – бакалевр засяяв немов бурсак, якому вдалася витівка. «Я зробив це навмисне!» Спеціально припустився помилки укладача, тобто складача, щоби продемонструвати погляньте, наскільки легко можна внести правку. Неправильно вставлену букштабу я виймаю, ставлю на потрібне місце, гвин, пане Унгер, і ось правильний текст. «Браво!» – сказав Самсон Медок. «Браво, бравісім, а це таки справді вражає!» Не тільки Гутенберг. А й шотель з унгером розкрили роти. Було очевидно, що вони здивувалися б менше, якби заговорив кіт статуя святої Луки на подвір'ї або Себастьян з величезним пруднем. Зовнішність, пояснив, кашлянувши шарлей. Часом буває оманливою. ви не перші. І, мабуть, не останні, додав Рейнеман. Вибачте, розвів руками гігант. Не зміг опиратися, спокусі будучи як-не-як -як свідком винаходу, котрий змінить обличчя епохи. «Ха!» – засяяв Гутенберг, – «як і кожен митець, тішачись похвалою, нехай навіть і виголошеною велетнем з обличчям ідіота, який сягає головою стелі. Саме так і буде. Не інакше. Уявіть собі лише, шановні панове, наукові книги в десятках, а колись, якби смішно це сьогодні не виглядало, можливо, і в сотнях примірників» без виснажливого переписування, яке тривало віками. Мудрість людства видрукувана і доступна, так-так. А якщо ви, вельми шановні панове, підтримаєте мій винахід, то ручаюся, що саме ваше місто, прекрасна свідниця, вовіки вічні славна буде, як місце, в якому запломенів світ чи світи, як місце, з якого на цілий світ поширилося світло знання». «Істинно так». Промовив, помовчавши, Самсон Медок своїм м'яким і спокійним голосом. Я бачу це очима душі моєї. Масове виробництво паперу, густо покритого літерами, кожен папір у сотнях, а колись, якби смішно, це не прозвучало, можливо, і в тисячах примірників. Усе багато разів розмножене і широко доступне. Обман, мечня, наклипи, паскві, лідоноси, чорна пропаганда і демагогія, що улещує щернь. Будь-яка підлість облагороджена, будь-яка низькість офіційна, будь-яка брехня правда. Будь-яке свинство – чеснота, будь-який зачуханий екстремізм – прогресивна революція, будь-яке дешеве гасель – мудрість, будь-яка тандетта – цінність – Будь-яка дурниця визнана, будь-яка дурість коронована. Бо все це надруковане. Є на папері, отже, має силу, отже, зобов'язує. Почати це буде легко, пане Гутенберг, і запустити. А зупинити. Сумніваюся, щоб у цьому була потреба. Втрутився нібито всерйоз Шарли. Будучи набагато більшим реалістом, ніж ти, Самсоне, Аж такої популярності цьому виноходиві я не пророкую. Та навіть якби справді події ставали розвиватися шляхом, що ти пророкуєш, то це можна буде... Так, це можна буде зупинити. Простим, як дишло способом. Просто-напросто буде створено список заборонених книг. Гутенберг, який тільки напроменів, пригас. Так дуже, що риновинові стали його шкода. «То ви не пророкуєте моєму винаходові майбутнього», – ствердив Йоган за хвилиномогильним голосом. «Звоїстинно інквізиторським запалом, виявивши його темні сторони. І до як інквізитори, злегковаживши світлі, осяйні найсвітліші. Адже можна буде друкувати і тим самим широко пропагувати Слово Боже. Що ви на це відповісте?» «Відповімо». Губи Шарлея скривилися в єхидній усмішці. «Як інквізитори, як папа римський, як соборні отці». «І що, пане Гутенберг, не знаєте, що з цього приводу сказали соборні отці Сакрапагіна має бути привілеєм духовенства, бо тільки воно здатне її зрозуміти, світським тупакам до неї зас. «Знущайтеся!» Ринвон теж так думав, бо коли Шарлей продовжив вже нітрохи не приховував ані глумливої усмішки, ні глузливого тону. Звідки навіть тим, котрі виявляють зачатки розуму, вистачає казань, лекцій, недільних євангельських мес, притчі, морали. А ті, хто зовсім обогий духом, нехай пізнають писання з вертепів, міраклів, пасії, хресних доріг, співаючи лауди і витріщаючись у костелах на статуї та образи. А ви хочете надрукувати і дати цій темноті святе письмо? А може, до того ж, іще й перекладене з латини народною мовою, щоб кожен міг його читати і по-своєму інтерпретувати? Ви хочете, щоб це сталося?» «Мені зовсім не треба того хотіти», – спокійно відповів Гутенберг. «Бо воно уже і так сталося. Зовсім недалеко звідси у Чехії, і хоч якби далі не пішла історія, Ніщо вже не змінить ні цього факту, ні його наслідків. Хочете ви того чи ні, ми стоїмо перед обличчям реформ? Запела глибока тиша. Рейновинові здалося, що повіло холодом від вікна з боку віддаленого на якихось три кроки монастиря домініканців, у якому містилася резиденція інквізиції. Коли гуси спалили в Констанці, наважився перервати затяжну мовченку Унгер. Злетіла, кажуть, з диму і пополу, голубка. Кажуть, що це знак. Прийде новий пророк. Та й часи такі! Знанацька вибухнув Юстус Шотель. Що досить взяти, написати якісь заклики і прибити їх, курваж його мать, на двері якоюсь костелу. Киш, лютери, геть зі столу, нахабний котисько! Знову надовго запанувала тиша, якій чутно було сповнене вдоволення муркотіння коте лютера. Тишу перервав шарли. «Плюнувши на догми, доктрини реформи», – сказав він, – «я стверджую, що одне мені подобається, одна думка тішить мене незмірно. Якщо ти, ваша милосте, за допомогою свого винаходу зміг надрукувати, то ну ж раптом люди почнуть учитися читати, знаючи, що є що читати. Адже не тільки попит породжує пропозицію, а й навпаки. Адже спочатку було слово «in principio erat verbum» – зрозуміло. Умова полягає ще у тому, і слово, собто книга, була бішевшу, якщо не від талі ігральних карт, то від пляшки-горілки, бо це питання вибору. Підбиваючи підсумки, знайте, що пане Йогане Гутенберг, не торкаючись недоліків цього вашого виноходу, я добре подумавши усе-таки доходжу висновку, що він цілком може виявитися епохальним. «Ти читаєш мої думки, Шарлею», – сказав Самсун Медок – Саме це я й хотів сказати. Отже, обличчя бакалевра знову прояснилося, ви зволите спонсорувати? Ні, відрізав Шарле. Незволю. Похальність є похальністю, але я тут, пане Гутенберг, комерцією займаюся.